13. Після моторошного сну, де я знову опиняюся на корпусі корабля, важко заснути навіть за найсприятливіших обставин. А тепер, коли восьмий тиснеться до мене в ліжку, повертається, бурмотить ви сні, і зовсім неможливо. Приблизно за півгодини спроб, я здаюся. Вилізаю з ліжка, беру планшет зі столу і йду до кафе, щоб почитати. Так рано в коридорах нікого немає, якщо не брати до уваги хлопців зі Служби безпеки які рідко трапляються на зустріч. Вся база у моєму повному розпорядженні. Я сідаю за столик у кутку напротив входу. Про всяк випадок, якщо в таку рань сюди занесе ще когось, я вважав би за краще, щоб мені дали спокій. Варто мені сісти, як у животі починає бурчати. Шлунок знає, куди ми ходимо поїсти. Я б з радістю з ним погодився, але мою продовольчу картку обнулено. А нові калорії нарахують лише о восьмій і до цього ще кілька годин. Мінус мого становища. На той час я можу буквально переварити власну починку. Плюс, у мене достатньо часу, щоб не відволікаючись на зовнішні подразники, дізнатися купу різних подробиць. Хоча я хотів би і далі перебувати в наведенні про катастрофічну загибель якогось поселення, викликану якимись надзвичайними обставинами. Прямо зараз я не вивчаю історію якоїсь конкретної колонії, тож кілька хвилин просто переглядаю в архіви. Однак ніщо мене особливо не чіпляє, і врешті-решт я з чистої цікавості відкриваю файл про нову надію. Я не занурювався у хроніку цієї планети з тих пір, як почав свій похмурий тур з загальної історії діаспори. В основному тому, що, як і всі жителі з Мідгорода, за останні 30 років уже мав уявлення про її долю. «Колонія «Нова Надія»» Зазнала краху приблизно через 25 років від первісної висадки людей через коротку, але жорстоку громадянську війну між колоністами-засновниками і першою хвилею народжених там жителів. Суточка зруйнувала більшу частину інфраструктури, необхідної для виживання в умовах наполовину ворожої людям планети. Групі біженців, усі вони були з когорти молодих, вдалося захопити космічний корабель, який доставив засновників. Він, як і дракар тут на Нільфгейми, все ще обертався по орбіті навколо планети. Біженці обдерли судно майже до каркасу, залишивши найнеобхідніше для виживання під час п'ятирічного міжпланетного перельоту. Викинули ембріони, обладнання для тереформування та вирощування рослин. По суті, не залишилося нічого, окрім систем життєзабезпечення, рециклера та мінімальних запасів їжі. Урізали навіть площу житлових приміщень. Коли вони закінчили з усіма приготуваннями, маса корабля становила майже 10% від ваги Дракара перед запуском. Паливо в баках корабля і тієї антиречовини, яку біженцям вдалося наскрести з зруйнованої силової установки колонії, вистачило рівно на стрибок до Мідгарда, де їх зустріли зовсім не з розкритими обіймами. Я втягуюсь у читання, і до мене поступово доходять, що подробиці, викладені в статті, становлять історію нової надії у зовсім іншому світлі, ніж нам розповідали у школі. Вчителі старанно обходили увагою причини війни, і я за умовчанням вважав їх звичайними для всіх громадянських воєн: Раса, релігія, ресурси, політична філософія, бла-бла-бла. Проте в даному випадку Казус белі – формальний привід для оголошення війни – Послужили розбіжності з питання про те, чи є місцеві враноподібні птахи істотами розумними, і отже заслуговують на захист і повагу, чи їх варто визнати смачними, і отже передатними лише для того, щоб натерти їх тушки прянощами і засмажити на грилі. Тепер я починаю розуміти, чому в школі нам про це не розповідали. Якщо колонія може зникнути з такої причини, тоді всі ми за один крок від люка трупозбірника. Не знаю, який урок можна отримати з цієї історії, хіба тільки такий, коли проблеми починають накручуватися, як снігова куля, що летить згори, повернути ситуацію назад уже дуже складно. Відчуваючи рівною мірою нетерпіння і огиду, я відлічую останні 10 хвилин до того, коли нарешті зможу сканувати зіницю і замовити кухоль протеїнової пасти. Як раптом отримую повідомлення з відділу кадрів. Рознарядження робіт на добу. Мене направляють у Служби безпеки, я маю бути у другого шлюзу о 8.30, одягнений і озброєний для патрулювання периметра. Підходяща роботка для восьмого. Я збираюся повідомити йому про це, але він першим виходить на зв'язок. Мікі-8. Привіт, сьомий. Вже йдеш до шлюзу? Мікі-8. Взагалі-то я подумав, що сьогодні замість мене вийдеш ти. Не забудь, учора мене мало не з'їли, доки ти спав. Мікі-8. Я б вийшов, але... Мікі-8. Кінчай ламатися, восьмий. За тобою боржок. Мікі, вісім. Незгоден, друже. Якщо пам'ятаєш, я великодушно не заштовхнув тебе вниз головою в трупи приймач, після того, як чесно виграв смертельну сутичку в камінь-ножиці папір. На мою думку, борг за тобою. До того ж, я ще не снідав. Тож виклик твій. Обіцяю, що завтра погоджуся на будь-яку роботу, яку нам призначать. Я набираю йому відповідь, що починається зі слів «Чуєш ти засранцю?», коли поверх спливає друге вікно. Чен 0197. «Привіт, Мікі. Бачу тебе в наших списках сьогоднішнього ранку. Мене також поставили на патрулювання периметри. Хочеш до мене у напарники? Вчора ми начебто непогано спрацювалися». Я міркую над відповіддю, і тут знову прилітає повідомлення від восьмого. «Мікі вісім. Відмінно. Це вирішує справу. Я ж гадки не маю, хто такий Чен 0197. І що ви з ним вчора витворяли? Варто нам поговорити п'ять хвилин, і мене викриють, правильно?» «Правильно, тож я спати, гаразд, дай потім знати, як все пройде». Він закриває вікно повідомлень. Мені хочеться написати йому пару слів на вздогін, а ще більше хочеться увірватися до нашого відсіку, за ноги стягнути його з ліжка і... Але, на жаль, він має рацію. «Чен 0197, ти там?» «Мікі 8. Привіт, кішка. Так, я тут. Просто снідаю перед виходом. Зустрічаємося за 20 хвилин». «Ну що?» – каже кішка. «Геть, Бороню, хай живе лінійний прискорювач!» Я піднімаю погляд, від ременців снігоступів мотаю головою і повертаюся до шнурівки. «Не збираюся я радити тобі, Кішко. Вчора Дуган мав рацію. У вас, хлопці, інша система спонукальних стимулів, відмінна від моєї». «Яка система?» – запитує Кішка. «Ти хочеш сказати, що для нас на першому місці інстинкт самозбереження і лише на другому мотивація до дії, оскільки інакше ці тварюки розірвуть нас на сматки?» «Ага», – кажу я. Саме це я й маю на увазі. Я встаю, човгую геть від лави, на якій сидів, і тупою ногами, щоб переконатися в надійності кріплень снігоступів. Кішка спорядилася на мій приклад: у три шари білої камуфляжної термобілизни, снігоступи та респіратор поки що зсунути на чоло. Наша зброя ще на стійці, але і тут моя напарниця має рацію. Після вчорашнього я, звичайно, візьму прискорювач. Не думай, що я куплюся на твої хитрощі, каже вона. Я бачила, як ти діяв учора. Ти хотів померти не більше від нашого. Знаю, тобі ніби належить бути безсмертним, але за твоєю поведінкою цього не скажеш. Окинувши її довгим поглядом, я знизу плечима і човгую до стіки зі зброєю. Ти коли-небудь намагалася засунути руку в м'ясорубку? Кішка сміється. Що? Ні, звичайно. Я знімаю прискорювачі зі стійки, перевіряю акумулятор і боєзаряд. Чому ні? «Вбити це тебе не вб'є, а протез, який тобі зроблять, буде сильнішим за справжню руку. Кілька годин в лазареті, і ти як нова». «Он воно що?» – каже кішка. «Зрозуміла, куди ти хилиш». «Радий, що зрозуміла», – відповів я. «Я твердо знаю, що моя смерть – тимчасове явище, але вмирати частіше, ніж потрібно, мені все одно не хочеться. Це боляче». Я закидаю прискорювач на плече і натягаю рукавички. «Проте я маю свою теорію щодо повзунів. Навряд чи вони нас переслідують. Мені здається, вони полюють на метал, як корінні мешканці Руанока полюють на воду. Якщо я маю рацію, то одягати на патрулювання бойові обладунки – це все одно, що потикатися в лігу до вовків, загорнувшись у бекон. «Метал?» – дивується кішка. «Це тварини, Мікі. Де чого і метал?» Я знизую плечима. «Хто знає? Може, вони не тварини?» Кішка вибирає собі зброю. «Не подобається мені все це». Повернемося краще до безсмертя. Ти віриш?» Я дивлюся на неї. «У що?» – вона закочує очі. «У власне безсмертя, Мікі». Я зітхаю. «Ти чула коли-небудь про корабель Тесея?» Вона замовкає, щоб подумати. «Можливо. Так називався корабель, на якому летіли засновники колодії на Едемі?» «Ні», – кажу я. «Не вгадала. Корабель Тесея – це дерев'яний вітрильник зі стародавньої землі». Судно розбилося, і його довелося будувати заново. Може, не повністю, але все одно воно потребувало ремонту. «Стривай», – каже кішка. Вітрильник, Що плаває по воді?» «Угу». Тесей вирушив на своєму човні навколо світу, і він зазнав аварії. А може і ні, але в будь-якому випадку Тесейві довелося лагодити корабель. «Я заплуталась. Це як кіт Шредінгера? Якщо. «Кіт Шредінгера, повторює вона. «Ну, пам'ятаєш, кіт у коробці з отруйним газом. Квантова суперпозиція і таке інше». «Ні, я ж кажу, йдеться про корабеля, не про кота». «Я тебе почула», – каже кішка. «Я розумію, що чован – це не кіт, але насправді йдеться про те саме». «Мені треба подумати. На секунду мені здається, що вона має рацію, але лише на секунду». «Ні», – заперечую я, – тут зовсім інше. «З чого ти вирішила, що мова про одне і те саме?» Кішка збирається відповісти, але не встигає. Внутрішні двері шлюзу відчиняються, і охоронець, що нудьгує біля неї, жестом підзиває нас до себе. «Чен, Барнс, на вихід!» «Ми ще повернемося до цієї розмови», – обіцяє кішка. Ми надягаємо ребризери, кішка перевіряє герметичність мого, яї. її. «Ця штука спрацьовує кожні десять секунд, і не має значення усередині, ви чи зовні», – повідомляє охоронець. Кішка скидає броню на плече, і ми заходимо в шлюз. «Ідіотизм якийсь!» – вигукує кішка. Я озираюсь на неї. Вона говорить не по зв'язку, і поєднання ребризера з атмосферою Нільгельма змушує її голос звучати вище за справжній тембр, робить його різким і дереншливим. Ми обходимо периметр, човгоючи снігоступами, рухаємося від вежі до вежі, виглядаючи ознаки вторгнення. Крім нас тут ще дві команди – ми бредемо на однаковій відстані один від одного по кілометровому кільцю, що окреслює зону присутності людини на цій планеті. Нам потрібно витримувати рівний темп. Кожна команда має двічі обійтий периметр за шестигодинну зміну. Щоразу, як ми проходимо повз вежу, вона відзначає нашу присутність і оновлює на відеокрані окуляра наші координати щодо їхніх команд. «Ти про що?» – питаю я. Про те, що ми даремно морозимо собі дупи цілий день гуляючи навколо купола? Або що нас у будь-який момент можуть роздерти повзуни без будь-якої поважної причини? Ні про те, не про інше, відповідає кішка. Ходьба корисна для здоров'я, а загибель під час виконання обов'язків входить до посадової інструкції, коли влаштовуєшся на роботу до Служби безпеки. Я маю на увазі це. Вона широким помахом руки окреслює все навколо від купола до снігових полів, до гір, що білюють в далині. «Взагалі, якщо ти пам'ятаєш, планета передбачалася придатною для життя. Пояс золотовласки, киснева азотна атмосфера і все таке інше». Вона штовхає вгору грудку снігу і дивиться, як вона розсипається білим пилом, що сяє в променях низького жовтого сонця. І хмарою осідає назад на землю. «Але це чортове місце не годиться для життя, Мікі. Ось у чому головний ідіотизм нашого становища». Я мало не починаю розповідь про планету, на яку відправив своїх людей світ Ешера, Принаймні, наша планета не вбила нас відразу після приземлення. Але кішка відвертається і крокує далі, і я розумію, що це на краще. Я не найчутливіший хлопець на світі, але живу таки не перший день і давно зрозумів засмучувати і без того нещасну людину розповідями про те, що могло бути гірше, погана ідея. Вишки рознесені по периметру з інтервалом 100 метрів. Коли ми добираємося до чергової точки, відеоекран повідомляє, що ми рухаємося швидше за дві інші команди і потрібно знизити швидкість на 10%. «Ох», – стогне кішка, – «та куди ще повільніше?» «Вони, мабуть, у повній броні», – зауважую я, – «і без снігоступів. Пам'ятаєш, як весело було вчора?» «Так, точно. І все одно». У мене пищить комунікатор, і на екрані з'являється нове повідомлення. Командування просить нас зачекати на 20 хвилин, перш ніж рухатися далі. Кішка з подихом тулиться до вежі, піднімає прискорювач і прицілюється в голу скелю, що стерчить з-під снігу за 50 метрів від нас. «Я не стріляла з такої штоковини з часів тренувального табору на Мідгарді», – каже вона. «Сподіваюся, ще не забула, як вона працює». «Наводиш і натискаєш на кнопку», – пояснюю я. «Решта ж зробить за тебе програма прицілу. Прискорювач, що спрацював, дзишчит, віддача б'є кішці в плече, і через мить вершина скелі злітає в повітря хмарою гранітної крихти. «Круто!» – каже моя напарниця. «Вийшло – Вийшло! Я хочу порадити поберегти заряд на той випадок, коли він нам знадобиться, і цієї хвилини уламки осідають на сніг. Серед них скручився повзун. Голова стерчить назовні, в тому місці, куди вистрілила кішка. Задня частина тіла знаходиться під снігом. Паща широко роззявлена, хапалки загрибають у повітрі. «Кішка!» – гукаю я. «Тихіше!» – шипить вона. «Бачу!» Вона ретельно цілиться, знову лунає дзищанні і глухий звук віддачі. Передні сегменти повзуна розриває віловим променем, тіло підлітає нагору і падає назад у сніг. «Так!» – каже вона. «Спрацювало!» Сніг довкола скелі починає закипати. Сніговий покрив здіймається хвилею, вона перекочується, піднімається, осідає і знову злітає угору. Хвиля наближається до нас. «Мікі!» – гукає кішка. За тридцять метрів з-під снігу виринає повзун. Кішка знову стріляє, але це панічний постріл, зроблений на вмання, він тільки піднімає хмари пари та снігу і не зачепивши повзуна. на вежі, під якою ми стоїмо, оживає». Його промінь ковзає по снігу навколо скелі і через мить перехрещується з променем від швишок ліворуч і праворуч від нас. Пара піднімається вгору гарячими хмарами, загороджуючи огляд і приховуючи хвилю, що наближається. Я вже встиг раз розрядити зброю, але ще до пострілу моє поле зору розділилося. Правим оком я дивлюся вздовж стовбура акселератора, туди, де, як я гадаю, на нас рухається передовий загін повзунів, але лівим я кошуся на купол. Бачу підірвану скелю, кішку, клуби пари, там, де вогнемети випаровують сніг. Зображення змащене, кольори розмиті, деталі згладжені. Крізь просвіт у хмарах пари я мігцем бачу двох чоловічків, що дивляться на мене. Міцно заплющуюсь, знову відкриваю очі і бачу звичайне стилізоване зображення місцевості, що знаходить на мій екран. Мабуть, випадково наклалася картинка з іншої камери. Може, я спіймав сигнал передавача з сусідньої вежі. Я струшую головою, і відступаю на півкроку назад. Зачепившись за камінь лівим снігоступом, я валюсь на спину. На екрані одна з фігурок кидає мультяшну гвинтівку і відсахується, а інша повертає напівпрозору голову і дивиться на мене впритул. Я падаю горілиць екраном окулярів вгору, але точка зору не змінюється, і я бачу, як обезброєна фігурка зникає в снігу, що розпадається на піксель. Інша людина піднімає зброю і стріляє. Знову і знову, і кожен постріл розпушує сніг посередині між мним і мною. Я чую голоси, але не можу відокремити крики по комунікатору і гнівне ревіння кішки від чужої мови тихої та спокійної, з якої не можу зрозуміти жодного слова. Фігурка, що залишилася на ногах, піднімає гвинтівку, і та стискається до точки дула, що дивиться на мене. «Він приходить до тями, Голос незнайомий. Мені потрібно кілька секунд, щоб збагнути. Говорять про мене. «Він нас чує?» – це кішка. Я розплющую очі і виявляю, що лежу на спині в палаті для обстежень у корабельному лазереті. Кішка схиляється наді мною, вона виглядає стривоженою. «Аго!» – каже вона. «Ти тут?» Ще кілька секунд, щоб у роті набралося достатньо слини, і мені виходить вимовити. «Ага, тут! Що трапилося?» Кішка випростовується, а я намагаюся сісти. Проте чиїсь руки хапають мене ззаду за плечі та м'яко притискають до ліжка. Легше, Барнс, давайте спочатку переконаємося, що ви не постраждали, перш ніж почнемо здійснювати різкі рухи. Я задираю голову, озираючись назад і вгору, і опираюся поглядом в зарослі сивими волосками ніздрі лисеючого лікаря середнього віку на ім'я Берг. Його присутність не надто обнадіює. Він уже кілька разів убивав мене. «Вибачте, – кажу я, – зі мною щось не так?» «Не знаю, – каже Берг. – Жодних фізичних ушкоджень немає. І ваш ЕКГ на даний момент виглядає нормально. Однак, судячи зі слівчен, ви ні з того, ні з цього завалилися, як куль з мукою, без жодної видимої причини. З медичної точки зору це не найкращий знак. Чому ми не загинули? На нас збиралися напасти повз них, хіба ні?» «Збиралися, – каже кішка. – Але ж так і не напали. Я не знаю, чому». «Вишки, – згадую я. «З них стріляли вогнемети, га?» – киває кішка. «Стаціонарні вогнемети на вишках набагато потужніші за портативні. Коли розвіялася пара, довкола не було жодного мертвого повзуна, але, може, спостріли змусили їх закопатися в землю?» «Може, і так», – погоджуюся я, – але чомусь мені не віриться. «А може, – каже кішка, – я завалила їхнього головного боса?» Я вириваюся із захоплення Рукберка і різко сідаю. «Що?» Коли активувалися вогнемети на вежах, я майже не бачила, що відбувається прямо перед нами. Все застелило паром, пам'ятаєш? Тоді я глянула нагору і побачила, що трохи вище схилом пагорба з кучугури стирчить гігантський повзун. Я насторожуюсь. Що означає «гігантський»? Вона знизує плечима. Складно сказати. До нього було не менше як сто метрів, може вдвічі більший за інших або ще більше. Якби там не було, він виявився єдиною ціллю, в яку я справді могла влучити. Тож я вистрілила. За кілька секунд вогнемети відключилися, а повзуни зникли. Я звішую ноги з оглядового столу. Скільки в нього було жувальних щелеп? Брови кишки сходяться на перенісся. Після мого пострілу? Жодної. А до пострілу не було часу порахувати. Я встаю. Перед очима все пливе, але потім знову фокусується погляд. «Вам не можна йти. Ви повинні якийсь час побувати під наглядом», – намагається натиснути Берк. «Подібні неврологічні симптоми – не жарт, Барнс. Я хочу зробити знімки. Це може бути пухлина». Я дивлюся на нього, заперечливо, мотаючи головою, і підбираю зі стільця, що обертається, сорочку, яку, видно, кинули туди, коли принесли мене на огляд. «Немає в мене жодної пухлини», – бурчує. «Звідки вам знати?» – заперечує Берк. У нас одного разу вже була така розмова, кажу я. Пам'ятаєте? Пухлини ростуть довго, а мені всього півтора дні від народження. Він морщиться, мабуть, згадав. Гаразд, поступається лікар. Нехай не пухлини, але дозвольте мені перевірити ще дещо. Він повертається, риється в ящику столу і дістає тонку паличку з чимось на зразок присоски на одному кінці і пристроєм, що считує на іншому. Берг підходить, поки я надягаю сорочку через голову і кладе руку мені на плече. «Стривайте!» – каже він. «І подивіться на стелю!» Я важко зітхаю і закочую очі до упору. Берг охоплює мені рукою по тилицю, а другою притискає кінчик палички до лівого ока. «Ай!» – скрикую я. «Ну що ви як маленькі? Це займе лише секунду!» Паличка пищить, і лікар забирає її від мого очного яблука. Хм, мукає він. Кішка підходить ближче і, заглядаючи Берку через плече, дивиться на пристрій, що щитує. «Що це означає?» – він повертається до неї. «Схоже, протягом останньої години в окулярах стався стрибок напруги. Вам варто перевірити їх, Барнс. Зрештою, окуляри безпосередньо підключаються до мозку. Користуватись несправним обладнанням небезпечно». «Добре», – кажу я. «А ви можете їх перевірити?» – він хитає головою. Ні, я розуміюся лише на пристроях, створених природою. Вам потрібний спеціаліст з відділу біоелектроніки. Звичайно. Дякую, кажу я. Займуся цим негайно. Зізнавайся, вимагає кішка. Що з тобою сталося, Мікі? Ми знаходимося у головному коридорі нашого рівня біля рециклера. Я розумію, чому рециклер і медичний центр розташовані поруч, але по шкірі все одно пробігає озноб, коли ми проходимо повз двері. «Поняття не маю», – відповів я. «Просто знепридомнюв». «Чи так просто?» Спогади про мультяшні образи, мій і кішки, все більше нагадують залишкові бачення, що проносяться в мозку після удару струмом безпосередньо перед відключенням. Та все ж... «Я б сказала, що тобі слід здатися лікареві, зауважила кішка. «Але ти щойно в нього був, якщо скористатися порадою Берка і перевірити, що в тебе з окулярами?» «Подивимося», – кажу я. «Сьогодні в день я зайнятий, але спробую завтра записатися до когось на консультацію, якщо буде така можливість». «Я не стала б відкладати на потім, а втім твоя справа». «Дякую», – кажу я. «Я подумаю». Брехня. Все, що я міг, я вже обдумав. Як і сказав Берг, очні імпланти безпосередньо приєднані до зорових нервів, а ті взаємодіють ще з напівдюженою ділянок мозку. Не можна просто взяти і витягнути один імплант, після чого вставити інший». Будь-кого, у кого глючать окуляри, чекає довга і складна мікрохірургічна операція щодо їх заміни. Чомусь мені і не здається, що на мене витрачатимуть стільки зусиль. Простіше подарувати розхіднику ще одну поїздку в бак. Ми дійшли до центральних сходів, я ставлю ногу на першу сходинку і озираюсь. Кішка не йде за мною. «У мене зміна закінчується лише за три години», – пояснює вона. «Амонсен дозволив переконатися, що з тобою все гаразд, але тепер я мушу повернутися». Он як, кажу я. А я ще їм потрібен. Кішка обдаровує мене напівусмішкою. Після того, що сталося, ні, не зараз. І, мабуть, знову тебе викличуть не скоро. Служба безпеки не в захваті від хлопців, які втрачають свідомість під час перестрілки. Ох ти. Я не замлів, заперечую я. Стався якийсь збій. Я впіймав чужу передачу. Вона піднімає одну брову. Що впіймав? «Чужу проекцію», – бурмочу я. «Я побачив...» І тут мені в голову закрадається думка. «Можливо, не варто розповідати кішці, що саме я побачив, коли впав? Не хочу, щоб вона вирішила, ніби маю нервовий зрив. І не хочу шукати справжньої причини, якщо жодного нервового зриву не маю. «Сам не знаю, що бачив», – кажу я нарешті. «Зі мною сталося щось дивне, але це точно не була непритомність. Видно, що кішці робиться ніякого». «Нічого страшного, Мікі. Ти не перший, хто запанікував під вогнем. Думаєш, я просто злякався? Вона відводить погляд. Не має значення, що я думаю. Побачимося пізніше, Міккі. Розлучившись з кішкою, я заходжу до кафе і з'їдаю ще одну порцію протеїнової пасти, а потім повертаюся до себе. Чим мені ще зайнятися? Коли я входжу до відсіку, Восьмий сидить на ліжку з планшетом на колінах. Привіт, каже він. Ти рано звільнився. Я падаю на і починаю розшнуровувати черевики. На мене знову напали. І знову я, мало, не помер. На цей раз загримів у лазарет. Мені наказали піти додому і передати щось її миті час і тобі приступати до виконання наших безглуздих обов'язків. Восьмий відкладає планшет у бік, потягується та встає. Ага. Чого ж, коли ти повернувся, тоді піду поснідаю. Скільки від нашого пайка ти залишив мені? Не знаю, кажу я. Близько дев'ятисот кілокалорій. Але це не точно. «Чудово», – відказує він. «Тоді я доїм все». Я збираюся заперечити, але він уже виходить за двері. «Навіть не починай», – кидає він, не обертаючись. «Я лише з бака». «Гей!» – кажу я йому в спину. Зап'ястя забинтуй, а?» Він смикає рукав, щоб показати зап'ясток. Пов'язка на місці, але вона сповзла. Я збираюся висловити все, що я думаю, але восьмий перебиває мене, закотивши очі. Не хвилюйся! Якщо хтось запитає, відповім, що на мені все гоїться, як на собаці. Коли він йде, я забираюсь у ліжко і беру планшет. Він читав про світ Ешера. Цілих п'ять секунд я дивлюся, що він досліджує ті ж матеріали, які цікавлять і мене. Поки не згадую, він і є я, в буквальному значенні. І було б набагато дивніше, якби він цікавився чимось іншим. Принаймні, він – це я за вирахуванням останніх шести тижнів. Не знаю чому, але, схоже, в важливе уточнення. Я вже міркував про експедицію, відправлену з Ешера, і дійшов до якогось висновку. Їх становище насправді не сильно відрізнялося від нашого. Планета, куди вони прямували, виявилася надто гарячою для життя, а наша занадто холодна. Ну, чи майже занадто. Якби розробники місії на Мідгарді здобули точні відомості про рівень кисню в атмосфері – вони б ще тоді зрозуміли, що біосфера на Нільфгейми існує на нижній межі можливого. Але на відстані між світами всім злишком світлових років залишається здовольнятися тими даними, які вдається утримати. Я, мимоволі, запитую, а що б ми робили, якби тутешні умови виявилися б хоч трохи гіршими? Якби тут було на кілька градусів холодніше і трохи менше кисню, чи в атмосфері виявились би токсичні речовини? Ми привезли з собою обладнання для тераформування, але все це дуже повільний процес. Я читав про десятки колоній, які зіткнулися зі схожими труднощами. Дехто намагався перелаштуватися на ходу, дозаправитися і полетіти на іншу планету. Інші залишалися в кораблі на орбіті, скинувши до за тереформуюче обладнання, і просто чекали, поки воно зробить свою справу. Були й такі, наприклад, хлопці з світу Ешера, хто припинив боротьбу, здався і помер. Серед інших, хто не залишив спроб заснувати нові світи, я міг би на пальцях однієї руки перерахувати тих, кому це вдалося. Навіть на гостинній планеті складно заснувати колонію. На негостинній – практично неможливо. А що зрештою буде з Нільфгеймом? Думаю, час покаже. Я саме розмірковую, яке значення може мати провал нашої місії, як для всіх колоністів, так і для мене особисто, коли чую писк окуляра. «Червоний яструб, Привіт, Мік». Чув, у тебе видався важкий день, і я звільнюся зі зміни о 16.00. Чи не хочеш повечеряти разом? Я пригощаю». Миттєва думка «Чорт, забирай, так?» Одразу ж бере в голову суперечку з іншою, ще невідомо, чим доведеться платити за цю вечерю. Перш ніж я встигаю їх вгамувати і сформулювати відповідь, перед очима вискакує нове повідомлення. «Мікі 8: Згоден? До зустрічі, друже!» «Ну вже ні!» – я відкриваю віконце особистого листування. Мікі вісім. Не жени восьмий. Вечеря дістанеться мені. Мікі 8. Не міть після бака сьомий. Мені потрібна нормальна їжа. У нас на карті ще 300 кілокалорій. Можеш забрати їх собі. Мікі вісім. Послухай, друже, я двічі мало не помер за останню добу. І обидва рази ти дрих. Якщо хочеш з'ясувати стосунки, зустрічаємося у рециклера за 20 хвилин. І цього разу все буде серйозно. Мікі вісім. Ого, аж холодом повіяло. Мікі 8. Я не жартую, восьмий. Якщо не повернешся сюди, о 15.45 можеш попрощатися з життям. Мікі вісім. Три крапки. Мікі вісім. Що вирішив? Мікі вісім. Гаразд, так і бути. Подивись своєю шикарною вечерю, тільки не ний. Чекаю, не дочекаюсь, коли тебе знову зжеруть повзони.